Të gjitha falënderimet absolute, mirnjohjet i takojnë vetëm Allahut xhallal xjalaluhu, Zotit të botrave, krijuesit të gjithësisë. Përshëndetet mushirabeqimet e Zotit, qofshin mbi mbetyrën, dhe zotëriu në pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, miqosh të tij besnik, bifamilin e tij të ndarshme, me bashkëshortët e tij të pastra dhe me gjithë muslimanët që sot ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij të mirë deri në ditën e Kiametit. Sonde me lehen Allahu xhallu wala Dhe të trajtojmë një tem të veçant, me gjithëse e caktum ditën e hanë për jeqkrimët e muslimanëve, jeqkrimët e djetarëve, mirë po përshkak të nevojës së gjdo besimtari, përshkak të nevojës së gjdo muslimani që të freskohet me temat e ndryshme. Sot, me lejnë Allahu Tebarek e Uvëtara, kemi zërë një tem të veçant, dështëta dikush për ju është i njoftuar me ata, dhe ajo është se tema e sabrit dhe durimit tema mbi durimin, maturin dhe përmbajtjen apo me atë që Allahu xhallahu -Vale ala ka thut as-sabr as-sabr sabri ka thonë ibn Qayyim al-Jawziyja në librin e tij Medarej us-Salikin Allahu xhallahu jalaluhu sabrin e ka përmendur në Kur'an mbi 90 herë për sabri është një mesele e trajtuar në Kur'an me numër të madhë mbi në bi në dhjetë her është përmenë qështja e sabrit pra është përmenë ma shumë se namazin nga se namazin është përmenë në bi në dhjetë her sabri mbi në bi në dhjetë her dhe thot i bënkajim e lëgjohëzije Allahu shpesh her e lidhë sabrin me namazin a namazin është tila e, e fejes Allahu gjelle, gjelle gjelalu madjenesurën Beqara Allahu te baruka we teala kur i uflat besimtarve per per tu qëndru dhe per maturin e fe dhe qëndrueshmëri dhe vazhdimëri në fe thot wastainu bis sabr was sala ndihmouni me durim dhe namaz ndihmouni me durim dhe namaz pra Allahu xhellahu ala dy mjete dy elemente dy veprimtari dhe instrumente ti quaj na i ka dham që ti përdormi për qëndru në fe kur kemi të lashe a të lashet janë të pandame të lashet janë të pandame pra ndihmohuni me durim dhe me namaz si kur që njëri ju e mëson namazin, e mëson edhe sabrin e mëson namazin edhe mëson sabrin andaj Shekhu l-Islam ibnë të imië kaprua 20 arsye, 20 motive, 20 shkaçe nxitëse që njeriu të duron, që njeriu të vënë sabër, që njeriu të matet dhe të jetë i përmbajtur. Andaj me lejen e Allahu xhallahu ala, do të përmejnë 10 për çdora në kat ligjërat dhe 10 tera do të përmejnë në ligjërat e ardhme. Këto pika do e mos besimtari duhet më mësu përmend. Do të mësu përmend. Pse Nga se jeta është durim. Jeta është durim. Allahu të barë këvë të ala, për nga mërëve ju thot me duru. Për nga mërëve ju thot me duru. Për nga mërëve të cilëson, kër i lavdronë, thot kanë qenë sabërli. Inëhu kene sabërran. Ajka qenë sabërli. Pra, durimi është si fatë bëdë cilën, Allahu u gjelluar i lavdronë në ropë të ti. Në të të të të të të të të të të të të të të të Për nga mberi ale i salatu vë selam, Allahun e ka lafdru me emrën e ti, e sabur durimtar i madhë. Allahu vet e ka emrën durimtar. Përshka këse i bojnë shirkë, e ofendojnë, e nëngjmojnë, e morjnë e përkam madhështinë e ti, ndërën e ti, emrën e ti, i shëshërojnë ati, që ka nuk i takon, Allahu ban sabër, duran. Edhepse sabri, Allahu u gjelluar, e si që i takon të ati, dërsa ne dhe bajmë sabër, Allah uxhallu vela thash e ka përmend sabrin si sifat i mirë. Dhe i ka lavdëruaj nga mërt me ta dhe pejgamberin e fundit sallallahu alaihi wasallam e ka nxit që të injek pejgambert e tjerë në sabër. Ku ka thënë Allahu xhallu vela, "Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tastajil." Ka thënë Allahu xhallu vela, ti duro, ti s'kan duru pejgambert ulul azmi. Ullul azm ju e dini, se si janë peskë pengamërë. Që ka të më tonë, ullul azm? Ullul azm është njëri me ambicje, njëri me durim. Andhe Allahu Gjello ka thanë, durot që i shkanë duru. A thuvallë pengamërë, ale i salatu e selam, a ka nevoj me a theksu këtë mesele? A i dinë, së është sabërli, ka qenë durim tarë, ale i salatu e selam. Mirë po, kjo është pallje, kjo përmendje e madhe sabrit, argumentonë se është një prej elementeve kriësore të jetës tom. Mirë po shekëll islam, imë në të imi e në këtë fletushkën që ka na e kena për para vetës, hoxha ka cek konkretisht durimin nga ofendimet të njërzve. Pra, sabër i është shumë lojshë. Sabër për adhurime, sabër për të largun nga gjunahën, sabër për të qenj njeri mirë, sabër për të folë mirë, sabër për të ambilgojën. Të gjithët ka në nevoj për sabër, Andë në gjuhën në rabë e saabër, sa, be, edhe ra, dhe me thonë, hithësi. Nishka e hithët. Nuk bëjnë saabër njerëzit. Nuk janë, andaj, ka thënë Allahu Jelluala, ajula. u gjellu ala, vekhulli qal'insanu a gjullë. Njëri është kryuar, i shpejt n'gutët. Saabëri, hithësi. Andaj, saabëri është në shumë fushët e jetës. Në të gjitha fushët e jetës ka nevoj për, për saabër. Mirë për po neve, do të të të të të cekim, ata që e ka përrimi në tejmija mbi sabrin me njërës dhe para se me hyje i më tejmija me i cekto njëzët shkace ka thonë dhe sabrin ma i vështirë është sabrin në ndërë me folë dikush për tyje ka thonë njeri ju kur duron në sëmundje thotë elhamdulillah Allah umë ka shpravu kur preket në trupin e ti banë sabër kur preket në basurin e ti banë sabër fut preket në të emrin e tij nuk duron. Pra me fol dikush për ti, është më rand se sa me ta prek trupin, me ta prek pasurinë, me ti prek shumë sende, më usmohet trupi jot e më më ugodit trupi ot, të dhëta janë më të lehta se sa me u prekti. Me sa? Me u prekti. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka ngushëllu vetveten në ditë për ditëve kur i kanë thonë jo edhe një rast të i këvarijit i cili ka ardhë dhe i ka thonë, i, dil, ka thonë, banu i drejtë o Muhammed. Dhe shikone, pengamen e sërame kanë godit në lufta, ja kanë qa dhantë, ja kanë qa qëptuftirën. Qa, qa si kanë thonë? Dhe me gjithë këta, sabrin këto momente akonë shumë ma i lejtë se sa në sabri kër i ka thonë, bëhu i drejtë. Kër i ka thonë, banu i drejtë, që ka thonë, Rahimallahu Musa, Allahu e më shirovë të musën, lëkad udhje e këtëra minhe dhe thësabir është mundua, lëma shumë se që kjo, edhe ka bo sabër. Ibn Kaimi thotë, e ka cekët në gjarit të musës me fladit vëtë vetën. Pra edhe musës i kanë thanë, kështu edhe kështu prej fjallë, e ka bo sabër edhe unë po baj sabër. Në qëva rasti, kër i ka thanë, bëhu i drejtë, pra me thanë dikush bëhu i drejtë, njëri u të matë drejtë të të të tokës ramesht. Andaj, Allahu Gjellaluhu nuk e falë shirkun. Nuk e falë shirkun. Pse, si është cënue e drejta ekskluzive e veçan që i takon ati, subhanahu vëtë ala. Andaj neve sot me lejnë Allahu të barëkja vëtë ala do, përmë, për, do t'i përmend shikë në këto pikat e së t'i ka të tek Shekhull Islamën të imie, ku ka përmend se janë njëzët pika të nëzirën nga Kurani dhe sunneti që argumentojnë se robi dhëtë me duru. Dhëtë me duruë në nënqmimet, në përqmimet, në poshtërsimet që ka i banë, në goditja që ka i banë, në nderen e tina, në emrën e tina, në personalitetin e tina, në qenjën e tina. Gjithë që ka të bojë me ta, duhet me ditë që ka mu prekë. Duhet me ditë që do të cënohet shumë. Andoj, për me ditë që do të cënohet, Allah është cënohet. Allahu cënohet, ta do të me ta. Dini, në ena i tu në zamani e, e Facebooki dhe shofëmi çov me çka shoh me, Allahu e narruaj. Alla neve do t'i bërmend me këto ç'të ndihmës do të jetë vladetës i xhegut çka na çdo njëri prej besimtarëve i ndodh në familjen ti, ti, ti, e tij, në rrethën e tij, shoqërinë e tij nga xherrat e zot e ngacmojnë dhe e shërcojnë ata. Thoshe Ibn Teimi Allahu e mëshiroft në librin Jami ul Masail në vëllimin e parth thotë juwayinul abdi ala ala hadha asabr eddetu ashya E robin e ndihmojnë disa pika në qështjen e sabrit. E haduha, e para prej tëre. E njesh hede ennë Allahe gjelle gjelaluhu khaliku e f'alil i bed. Thot që dëshmoj e robi, që të vëtën dëshmojnë? Ta miratojnë, ta shojnë. Jo e dini se dëshmi është me pa diqka. Në gjurë në arabe, shehide e kum pa. Adhënë a dhe në thënë Allah, ilah, illallah, dëshmojnë për këtha. Që dëshmojnë? Sikur me e pa mesi. Sikur me e pa, me si. Dhe këtu, në këqpreje, ka demand për gulluvin dhe khavarijgjizmin që ka e përdorin njërëzit, se ata thoin, esenca me than, aslut din, edhe përse kjo është teme veçan, për në përdori këtu, aslut din, Allah u kurse ka përdor aslut din, aspe nga mërë ale i salatu sëram, për e ka përdor, thuaj, shahedetu en la ilaha illallah. Kjo është demand të i parë, me gjithës që kjo po shahed, shahide, jesh hedu është me dëshmue. Qa dhe me dëshmu, sigur jesh duke e pa. E shedu, andaj thëna, nuk thëjna asli la ila ila Allah, po thëjna shahedet uen la ila ila Allah. Kjo është teksti, Allahu të barëke, wa taala. Thot i bun të imje, të dëshmoj e robi, pra kjo është për indihmës që dutë me bësavër, të dëshmoj e robi se Allahu është kryuës i vejprave të robëve harakatatim, وسكناتهم و ايراداتهم لvizet etyra, çetsit mos lvizet etyra dhe deshirat etyra. Fa ma sha Allah kan wama lam yasha lam yakun. Çka dojë Allahu ndodh e çka nuk dojë ai nuk ndodh. Fal yataharaku fi al-alam al-ulvi was-sufli dharratan illa bi idnihi wamashiatihi. Në botën e lartë dhe në botën e poshtme në botë në lartë qia dhe në botë në poshtë me toka asë një atom nuk loviz palejen dhe dëshirën e zotit të bareke vë të ala fële i badu ala o robrit njërzit janë mjet, instrument fëndur ilën lëdhi sallatahum alejke wëla tëndur ilën fiqlihim bik fëtë shiko në ata i cili e loviz këtë mjet dhe mos i shiko mjetin të stërih minë lëhemmi vë lëgëm Rahatosh dhe qecosh nga piklimi dhe brenga. Kjo shpika e parë. Rezimeja e kësa e qka? E ka thonë, hoxja është që kur ti ofendosh, kur ti torturohsh, kur ti prekësh, kur ti cënohosh, gjithë shka që ka ndodhë në këtë jetë, vështë nërrisht besimtarit, nga se besimtarit jë është potencu se hyre në din, hyre në uzim, ka të shimin, tatim. Ska në këtë botë, ka të shimin, kur gja. Gjenetja Allahu Gjelliala është se Njeriu në këtë botë për ta ndërtuar një shtëpi, i dalin njerëz, e sakrifikohet, e i shkon jeta për t'ia ja bërë fëmijëve të tyre të një një shtëpi. Po xheneti Allahu xhelalu ala, aq ka mundsi kjo e mallkuara me kushtua, ajo është e drejta me kompançë më jo, kjo kushton. Kushton. Për çmim është sabri, durimi. Fati më ndëmija, por tu lecu kjo mesele, çka dush më bë? Dush më ditë se lvizet rrobave. Fjalët e robve, veprat e robve, njerëzve, janë nga ana e Allahut te bareke ve teala te krijuara. Roza neve tash kur flasim, Allahu nai ka krijuar veprat. Ne ka mundsu veprat ne i bëra. Për mulësuket kjo mesela, çka do të shme voti? Ofendimi çka të vjen, cenimi çka të vjen, tortura çka të vjen, poshtërsimi, nënçmimi, por ulja, gjithçka çka ndodhti në jetë. E çka nevojë për sabër, duhesh me edicë. Ajetë që ka ndodhë prej njerëzve, si kur të kishë dashë të Allahu, s'kishë ndodhë që ashto. Edhe kështë që të sosh. Thu, elhamdulillah, me pas dashë Allah, ka dhe një shkak. Ka dhe një shkak. Andaj dhëtë, nuk ka atom. Në këtë botë, vetëm se lëvizme lejnë Allahu subhanahu wa te ala. Lëvizme lejnë Allahu subhanahu wa te ala. Kjo është prej pikave, të para që e ka përmenë, Shekhu Lë Islam, Ibnu Te E dyta, prej pikave të cilat ndihmojnë në durim. Nëse dhëtë, dikush, sabri a është dhënti e Zotit, a përfitohet, dikush të dhëtë, sabrin të jepë Allahu gjellëvala, sabrin të dhuron Allahu të barët ke vëtalat, që është të dhuron imani, që ka të nabulla imni me s'udi, se sabri është gjysa e imanit, sabri është gjysa e imanit e imanit i mënkaj me lgjauzije ka shpiku këtë mesele dhe ka thonë shekhull islam i mënkaj me lgjauzije ka thonë sabri është si kur dhëntit e tjera sabri, durimi është si kur dhëntit e tjera ta jepë Allahu dhëntin elementare farën e durimit dhe kjo mund të zhvillohet apë? pra, imanin kushtë ta jepë? ta jepë Allahu të barëke ti e zhvillohna ta ti e zhvillohna ta A dhe të ka thënë falu, jebë ze qatë, a gjëro, lecë o Kur'an përmende Allahun. Këto çka jarë? Këto janë me e shtu imanin. A dhe dhe na iman i shtohet dhe paksohet. Pre tyre sabri. Sabrin Allahu të mëson tyje. Të jebë elementit për të kuftu se duit me bo sabër. Të ka qukur anë që ka të ka potencu sabrin, në bilë në dhëtë herë. Të ka të regu se pengamer dalohen me sabër. Të ka të regu se mitështë të zotit janë sabërli. Kështë ka argumentan që unë të kumëdan të elementin të zhvilloj e ti. Prej zhvillimeve është mustërvit në sabër. Mustërvit në sabër. Andaj në surë Ali Imran, Allahu Gjellola ka përfëndu surën Ali Imran me këtë ajet. Ja e ju helledhine amenu. Isbiru wa sabiru. Isbiru wa sabiru. Djetarë ka ndonë këtë janë dy shpreje, nga një zanafil, mirë pa kanë dy kuptime. Bani sabër, isbiru i dhejtë në gjuna labë ismir mirë po fjala sabiru qka është i ështu një lifë Allah nuk e bja një rasishtë djetarë kanë dhejtë ismiru është duroni sabiru është tholni me njën i tjetërin për me durue thujë tjetërit bën sabër a tjetërit të ti bën sabër sikur ka dhejtë një bën kajimi në surën el asër inel insene le fi khusër pasaj e këshëllojnë njën i tjetërin me pa sabr. Pra durimi nëse i ndërson di kujt, a është dhuntia e Allahut apo përfitohet, është në dy konde. Ta jap Allahu farën dhe ti nëse do e zhvilla, nëse do të zhvillohet, nëse s'do, nuk e zhvillon. Prandaj, lezrota për sabrin dhe të folurit për sabrin është për elementeve çka ta shton sabrin. Për moment, andaj Kur'an kur, an, kur lexojna, çka thonim me Mshafiu, kjo sure kish mjaftuar njerëzimit. Pse? Se në ta thot beso, vepro sipas besimit dhe me sabër dhe me sabër. Ka thënë Islami Taimia, el thali, mmë ai uajinul abd ala hadha as-sabr an yashhed dhunuba. Çu dushmoi do të shikoj gjunahtet e tij. Wa anallahu innama sallatuhum alayhi bi dhanbihi. Dhe shto kush ka torturon dhe të mundon dhe të kërcajton ti, është shkak u gjunave tua. Kjo dimon me u vllahid Xhegun e mundimit këma qalë Allahu Jelle wa Ala që shka thënë Allahu Tabarike wa Taala wa ma asabekum min musibetin fe bima kesebet ejdikum wa jafu an këthir kë thënë Allahu Jelle wa Nësurën e shura nuk ju godet një fatketësi një godetme e ajo nuk është tjetër vetëm se rezultat i durve t'juve i durve t'juve e ajo për shumë ju fal pro na kena gjurnahë Të gjona që çish pastroon, të çan dikush, të ofendon dikush, të preq ndër dikush, të gacmon dikush, torturon dikush, të ban me çajt dikush, të ban mëmërzit dikush. A ndonjë fjalë të mundon apo çish ka thënë sheh kur sa më të ime, prej sa brave më të hidhura është me të fol dikush. Dhe kta e ka nxjerr nga ajetët. Never nuk dëshmë më më shtellu më eu detajizuar në këtë meselë, mbyfton Fjala Allahu جل وعلا qathan: نحن na نعلم Ennehu jodhi ku sadruke di ma jekulun. Ka të në Allahu të barëke wa ta'ala, na edina o Muhammed a.s. Se ti po të mundon dhe po të ngushtohet gjoksi nga qka? Që po të luftojnë luft, që po të mshojnë, ja. Për ata qka pe folin. Për ajo qka folin nga ona njerëzve ti të mundon. Një fjallë mundet me të apriq jetëm. Një fjallë të ndreq jetëm. Një fjallë të azgjëson disponimin dhe një fjallë të këthen disponimin. Apo? Ande Allahu gjellëvala e ka ceket meselë. Ande i më dhejmi a dhëtë, s'ka maranë se me vo sabër, kutë flotë, kutë falët dikush për tije. Ande për nga meri a.s. ka than, la asbara min Allah, s'ka ma së bërlisa Allahum. Pse? Je daunë le hulë veled. Pretendojnë për ta se ka fëmi, ve hu e rëzuku hum, a i prap i furnizon. Mirë, që k me pretendimin se kofë mi. Allah unë këtë rast, a e ka prejk dikush? A e ka cënu dirak dikush? Jo. Ja ka cënu dignitetin dhe autoritetin. Se ka thonë kofë mi. Mi thonë për Allah unë kofë mi, është cënim i lartësisë ti. Andaj, fjala Subhane, Subhane Allah, që dhe me thonë, i pasë tër nga të metat, s'kofë mi nuk kalin dhe nuk është i lindur gjellë gjellë ëlu mirë po sabri është i lidhë me prekin e autoritetit andanjës nuk bojnë sabr në prekin e autoritetit ta që i khulsamë të imi prej asaj që kanë dyhmon është me i shikuti gjonat e tua fe idha shahid el abd enë gjemi ama janaluhu minel me kruh për shkak të mëkateve të tij, ai punoi me pendimin dhe kërkimin e faljes për mëkatet që i kishin drejtuar mbi të për shkak të tyre, për shkak të shpërbimit dhe kritikës së tyre dhe të të vjelljes në to. Atëherë, "mbërtirë mëkatet e tua". Do të shkatërrohet gëzimi i të fatkeqëve nën nderin dhe autoritetin tënd. O shkaku i mëkateve të tua, ai angazhohet me pendim dhe kërkim falje, dhe nuk mirret me ata që ofendojnë. Shikoj torturosh, torturosh, mundosh. Ti dush me urr me gjunatet tua, lak i plot, kipi plot. Aj kës ka s'do me pa gjunatë të tina, ka thon Ibn Hazm është ahmaq. Aj kës ka s'do me pa gjunatë të tua, pa s'do, s'do me shoshih gjunatë të ti, vallë është ahmaq. Pse nuk i di ku janë ato? Sa të dush ka? Unë gjunoje kish sot dush. Andaj, sa i përket gjunave çiki s't dush. Imam Bukhari ka dhënë këtë hadith. Nga pejgamberi alayhi salatu vesselam, Sa'ebu Bekri Ebubekër e Siddiq, radhëjallahu anë, një dytë për e dytëve e ka ndalë për nga mërën alejë salatu e selam. Ka thënë nja Rasul Allah, ma mësën një dua, dveçant, të baj në zonë amaz, e që të mfale Allahu gjellu hala. Qaj ka thënë për nga mërën alejë salatu e se selam? Në dua dhe është një orë të buroja e muslimane të kënë lezue. Mirë po, shikone kujtë për jathot, Ebubekër e Siddiq Njëri u cili i dyti Mas pëngamerit futën në gjedet I dyti, jo? jo i djeti, jo i vnizeti I dyti Ka thonë imani ti Majranë se imani umetit Ka thonë po, ka thonë dhe ti e i dashur jem Du, o Ebu Bekri Ka thonë du Ka thonë thuj që këtë dua në gjithë namaz Ka thonë thuj Allahumme imni i dhalem Të nefsi i dhulmen këthira Ka thonë thuj O Allahu jem Une i kumbave dhe të zullum shumë Kush? Hajdari, qëj të regjia, kafejia, e bubekër e sidikit për të thuj për zhdo namaz, apetoni do atë veçan, që e bu tamsoj. Thuaj në zhdo namaz, o Zot, i kumbo zullum vedvetës shumë. E bubekri, a i ka bo e bubekri zullum vedvetës? Në gjuhën e pinga merita e selam, thuj e këta, ka bo zullum. Se njeri u zullum qapër nga natyra e ti, në nukëtë themi se e bubekri ka bo zhjunahe. Nga mendoj për ta, së është i pris i u metit mësë për nga mërit a.s. Mirë po, dëshmija se robi ka gjunaj është mutëtefëk a.s. është e pajtu me në mesin e gjithë njësve të menqor. Andë nëse shef dikantë që i munot me, me gjithë përbirime dhe labirinta me të regu se s'ka gjunaj, nuk ban gjunaj e me pastruve dhe vetër, dhije që kjo është prej ahmakluku dhe kibrit me një matësijes. Andaj, marja me gjunajët e tua dhe t Qka e angazhën vetë vetën me ta, thë që i khur islamu të imi e, është më e mirë se sa më morë me qka, andënmihim, walau mihim, walwaqi atufihim. Se sa me jakëthia ti me nënçmim, me përgojim, dhe me sharje. Dikusht ka shalë të jakëthën duplo, dy fish, dikusht ka ofendu të ja ofendon, tre fish, dikusht ka përgoju të thëve dhe unë të përgojë. Thëtë kjo, pasaj shka thëtë, dë gjënë e Shejkhu Islam Ibn Taymiyah. "Wa idha ra'ayta al-'abd kur ta shifri robin, yaqa'u fi an-nas, i ofendon njerzit. Yaqa'u fi an-nas. Yaqa'u, dishdomadan, yaqa'u me barki Bukhal me picku. Me picku te njerzit. Mirpo te arab perdorat kur ti t'munon dikush me fjalë, ka ta kapicku, ta kapicku shpirt, ta ngacmou, thumbu shpirtin. Sot kur ta shifsh dikan, qe i thumbon njerzit, asa njerzit e kan smujën e thumbimit." bukë, mas bukës e qka, qka qënë thëmbimi, avilani, avilani avilani, e kështë të marat kjo së mundje njërzve, cikovampirizmi apo a ka, ka pas në kone për jështën cikovampirizm, ka pas sa dushë ka thënë për nga mëri a.s. salatu e selam kër e ka pranue islamin wahshi ibn Harb ka thënë e ka pru Bilali me pranue islamin dhe e ka pru hanëzën Ka vëre Hamza, do shikoni këtu, pejgamberi alayhi salatu wasalam, është njeriu i ndjenjës, është njeriu i cili kur i kanë vdek, kur i ka vdek djali ka kajt, ka çajit, disa njerëz nuk nuk e shikojnë kurtën e pejgamberi alayhi salatu wasalam, anën e ngushëllimit dhe dëmshurisë, sa i dëmshëm ka qenë alayhi salatu wasalam, me ata e ka merituar me që ai më i miri pejgamberëve, jo që ka jetu për vete, ka jetu për të tjerët. Alayhi salatu wasalam, egoizmin e ka pas të të të, të asjësu. Altruizmën e ka pas të një nivellit të, të lartë. Ka ardhu ahshiju si musliman. Që i ka thamë? Ndisa njështë duke morin parasysh këtë element të kryesor të jetës. Nuk ka mundësi njëri ju me shkatruve të vetën, për njëri i cili s'ka mundësi me regullu e brollat e tina, thacën e tina, prishën e tina, vrënturin e tina. Mose prishë jetën për dikant që i s'murët me regullu e të vetën. Që ka i thapin nga mira e salat e salat? Tha, i një sëtate në të gëjjë i bevegjhike, anë një thefalë. Tha, ti i bo muslimanë, më më, më sëndilë për aftirë. Për nga meri i mëshirës, këta ka famë. Për nga meri i mëshirës. Ti i bo muslimanë për veti, të zotë i jëtë pëndohu atje, mu më, më, më sëndilë për, për aftirë. Pse? Ngo menë, që ka hërtë? Se ma përishë harmoninë dhe disponim i shpërtrorë. Se ma kujtonë që ma Kapitina e mundimit nga ana e njerëzve është kuptim shumë e madhe. Kurani është qas kësaj meselesë. Ka thënë, "Në edim se do të ngushtoj fjalët e tyre." Jan ngushtoj fjalët e tyre. Të Ata njerëzit, njerëzit në porgjësi nuk e kanë gala çka flasin. Nuk e kanë gala çka flas. Arabot e kanë një fjalë. Ai kanë një fjalë. Ku ngatrohesh me kok, e nga kokë, e ke ngatru kokën diku. Çka thon? E hek me fjalë. Hasnimom, o ti E dinë njerëzve, as largom se si jam jam ngatruar këtu. Allah atë ndihmon apo. Por kur ndrot ngatrohesh me fjalë, ki fol shumë, i kishash shumë njerëzit, ki, ki preq derrat të të e tërë, ç'i pagun? Ka thonë e pagun me kokë. Kta e ka vendos Allahu liç. Nëse e ngatron kokën dikun, i thu di kujt, as bëni më, largoma kët hekurin këtu, edhe largohesh. Po kur ti ngatrohesh fjalë me çka i pagun? Me kokë. Se fjalët entrona, njerëzit nuk i dorojnë fjalët nuk i doroj fjalë. Allahu po nin fjalë shtë njeriu që janë me kurse nxjerr. Ka argumenton se fjala kushton. Për një fjalë ka thënë pejgamberi aleyhi salatu sallam, "Rubiulqi kelime." Jo, vesh jo. Yehi biha jitet në zjarr 70 xarifan. Jitet në zjarr 70 vjeshta. Për një fjalë kushton te Allahu xhallahu. Ado qadan Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, kur ta shofsh rubin, yaqau fi nass i dhe e dhew ha i thumbon dhe i pizkon njërzit kur ato e ofendojnë shire jo qi fletki kote kote ato e kanë shahë, e kanë ofendu po ki nësi au këthen me të shahë me ka thonë e nuk këthejnë në vetëvejtën me të tëwbe dhe me istikëfar fa'lem dije enë musibetë hu musibetun haqiqia se musibetën e ka musibet haqiqat. Por mosibet e kti është shumë i vërtetë. Shum nëse të shohë njerëz që jau shë, jau këthan me çahme, të, të ofendojnë i ofendon, të picqojnë i pickon, thumbojnë i thumbon, nënçmorin nënçmon, të porulin i porul, dijë se i sprovukesh. I sprovukesh Shejkhu l'Islam Ibn Taymiyah, "Wa idha taba wastaghfar, inesa pendohat gjendja tjetër. E nëse pendohet në të dhe bani istighfar, wa qale dhe thot: "Hatha bi dhunubi." këtë çhomë çka ma bënish për gjunatë mia jo se ato i kanë fajet sa rat fi haqqihi ni'matë shëndrova kjo është shauën hakin e ati pra në kondinati nimet ku thojë ku mbon në gjunatë ato maktia Allahu xhellal xhelaluhu saka nga nevojna për këtë element dhe për këtë virtut shumë të lartë ç'neve kur na ofendon dikush me thonë kjo është për shkak se unë jam i prishhtë që të dashojmë te pika e tet se shejkhu sallallati mia ka thonë Për nga mberi ale i salatës e më është të ofendu, është në nëshmu dhe kur së është akmarë për të dvetën. Dë shumë. Vë kare Alijun, ibn ebi Talibin radhijallahu anë kelimetën min gjewahidi kelem. Thotë ndërsa Aliju radhijallahu anë e ka thonë një fjal nga margaritarët e fjales. Sa njërst, sa njërst i thojnë fjaleve margaritarë? Njërst i njofin për gjithsi margaritarët e pareve. A ma ka margaritarët e fjaleve, me lartë të për Margaritarë, të vjallëve, që ka të një mnilgjauzi, kër e gjenjë një liber, më vëllëzon trupi, shpirti, kër e gjenjë një liber, më vëllëzon shpirti, prej knëtsis se lezejt e që ka e lezejt në të liber. Ka të një liber, ka të një vjallë, diamant i vjallëve. Që ka të një, ka të një vjallëve, ka të një radijallohan, la jërgjuhen në abdun illa rabbeh, mësët kete robi shprez vetëm dhe mështë i friksohet robi për retë se gjunaatë të ti. Pra, së dgodet diçka, vetëm se për gjunaatë të ua, dhe mështë për eso vetëm se zotin tamë. Thot, vërui anhuva anë gajrihi, ma nezela belaun illa bi dhembin, wala rufja illa bi taube. Dhe ka thonë një tjetër fjal, Aliju radhiallahu anë, ka thonë nuk kështë zbrit një bela vetëm për shka këtë një gjunaatë. Hullum tëja. Imam Shafi' thot, jam privu nga namazi sabavë në gjami. Apo? Dhe thot, e hullumtojshat qakumbo. Ja, lejteha. Qëfor shpirë të janë këto? Gjash muj ditë, s'ka dalë në gjami me falë namazi në, në sabavë. Dhe ka thonë, e hullumtojshat qakumbo. Dërsa njësë që i thojna, takshiri ku shabon se bepë me mshka këtu mu probleme. E lipit e të tjerët, apo? Të gvedetja, po. musë mu paskon filani, apo? Dhe sa njërë të që qofi. Vesh hocalar ort janë problem, se xhamati ketë rregullas, apo? Vesh dietar te dalalit janë problem. Vesh bidhajit janë problem. Oh, Vezir. Nuk janë problem, na janë problem. Logaritet që janë, çai du bom. Logaritet që janë, çai kanë dek këj. Uno. Terreni dhe fusha dhe mjedisi është i hapta, po. Nuk janë të tërë problem, na janë problem. Na janë probleme. A don shila do şey kurisan ve teyimiye. Kadan ali yorali Allah. Belaya nakazbit për shkak neve, jo për shkak të tërë, ha? Ato në kanë bë, ato në kanë shpionua, ato, ato, ato. Na, na, sa i ki bo gjuna Allahu Tebara Kevët e Allah, eskaldzon ti? Sa i ki bo? A me ndom se njërë se din kjo regull ashta? Po Allahu ti di, Allahu ti di shikimet përdit në haram, ti din tije se herja kish lu dikujna pasurinë në haram, se her ti i ki bo krimet dhe dalavera Allahu të edhe njërëzve, kur kush si di? A ma a i ka registruhe. Këta me ndo se s'paguar na. Unë e kam hakin, unë jam në kjide të pastër, këto pagu, këtë janë mësu mashto me kësi ahma këllëke, Allahu hakmerët përgjunahe. Ka thanë pengamberi, a.s.a.s.a.m. Nuk ka ma gjelëz se Allahu. Nuk ka ma gjelëz se Allahu. Gjelëzon, kurës ish hara ma gjelëzon, dhe qonë bela, dhe qonë bela. A ma e di që kanë belaja ma e madhe? Që ka thanë im një gjauzi? Ka thanë sa njerëzit së provohën, i dënën Allahu, ajtë atë Allahu atë mësëpravuwe ha, dëvavera pan Allahu e dënën ata për shka gjënave të ti, ajtë atë Allahu atë mësëpravuwe këtë dëvavera nuk shkojnë dë Allahu gjellu ala se lefi gjithë mone kanë mendu së është të denu Allahu gjellu ala adhe ka thën imam Aliju, radhi Allahu han ka thënë, s'ka bela me gjëna imam Shafiju ka thënë, u mendojshë 6 mujtë dit, ku mba o diqka të dhe në fun e gjëta e gjeta. Ibn Jauzi kër e ka sjell që këtë një gjarë, thotë, ja, thotë, sa lillahi dërru, sa i mirë, shafiju e ka gjetë, nësën për gjetë. E ka gjetë. Ka thonë, ka thonë një ditë për e ditë dhe ku më kalu në gjami, i shko një një një të falë namazë dhe qajke. Thash, kia të ushtirë, se ka për një metkajtme. Tha që ki gjënaje, Allah oma ka këthi, gjash mujtë ditë së më kalanë me dalë në gjami. E na kur s'dallë në gjami me gjemad, e kur na qonë allahu s'prova, e s'ke na vullnat, ka në shofë në problem të tjera, dërsa vetën, asë njerë, e lusim allahu në të bare kjo vëtala, që allahu gjellë gjelalu me na drejtu dhe me përmisua. Vë la rufja illa bit tëvbe, dhe zëngritët belaja vetëm se me, me tëvbe. Me, me tëvbe. Kjo është e dyta që ka përmin shekull islam i bën tëjmije. E treta, ka thanë, e njesh edhe l'abdu husnët thawabin ledhi wa adahu Allahu li man afa wa sabar këma kalët wa gjeza u sejietin sejietu mithluha fa man afa wa aslaha fa ejruhu ala Allah innehu la juhibbu t'zalimin ka than e treta të dëshmoje të miratoje dhe të pohoje se Allahu është përblen robin për veprën e mirë të ti e cila është durimi dhe falja. Ka thënë Allahu të barë ke vëtë anës uren e shura, dhe e keqja shpërblimin e ka me të keqsh, mithluha, në masën e njëtë, femen afea vë aslah, e kush falë dhe bën pajtim. Shpërblimin e ka të Allahu gjellë vë ala, Allahu nuk i dëmë zullëmqarën ka thë sheikhul islamën të imië. O lemma këne në nësu, indë më qabelet il edhe thëllatë të aksëm. Thët, pasi që njerëzit në shikimin e hakmaris janë tre loje. Nga kjo ajet, subhanë Allah. Dhe kjo argumenton për studimin e lartë të këti hojët e madhë. Allah e më shiroft. Nga kjo ajet, ka konkludu se njerëzit janë tri lojësh kur dojnë me mor hakin e tëre. Ka thënë, e pari dhalimun je khudhëfauka haki. E pari ës ëmer më shumë se sa ju ka bë. Ai një çamë ki 3, ai një ofendim ki 7, ai një fjalë të rond ki 10. A po? Ka të ditë. Ka dhoni parë e merr më shumë. Qatanu ve muqtasidun yakhudhu biqadri haqqi dhe mesatari i cili e merr çat sa ju ka bë. Bakë m'ge ofendoni herë, do ofendoj për dytë. Ka thanu ve muhsinun ya'fu wa yatruku haqqan dhe bamirës dhe mirbërës i cili Falë dhe nuk e mërë hakin. Ka thonë, dhe kërë al eqësa me thëllathe vihadhi l'aje, Allahu në këta jeti ka përmenë tri lojët e njerëze. Fe e wëllu halil muqtësidin. E para është për mesatartë. Cënë është mesatartë? Gjeze u seji e tunë seji e tunë mithluha. Kujti botë këtështë në të amore me barabarë, nëse do në me morë. Kjo është e para për mesatartë. Ka thonë për bëmirësat ësht Allahu të vare ke vëtala dhe e fundit për zullum qartë qka e mori për të i haqët që nga është ajo Allah nuk i don zullum qartë pas e dhe shekullu islamin të i mje wa jesh hedu nida el monadi jaume el qiyama el alia kum men wajave e gjruhu al Allah lduhet dh të pika e tret robin me pas parasysh thyrës i ndite në kiametit kërthoje një thyrës ka në trasmetime kjo kjo shpreje Një thyrës ditë në gjikimit ka me thyrë led ngritët gjdo kush i cili i ka met hakit e Allahu, ta moret e Allahu. Fela ja kum, illa men afe avu aslah. Tha tim në të imia, e nuk ngritët vetëma i cili ka falë dhe ka bo pa i tim. Wa idha shahide me adhali ke fautel e gjri bilin të kami valistifa i sehu le alejhi sabër vel afe, dhe të kur ta paramendoj e robe se hakmarin që ka bo në dunjohë e hupë shpërblimin të Allahu të varë kjo, kjo e letësën sabrën dhe durimin. Kjo është e treta, të se nënduit me pasë robë i parasysh, se nëse e le hakin të Allahu e mërë shumë fish ma shumë. E mërë shumë fish ma shumë. Kjo është aje që e ka përmenë Shekër Islamu të imie prej pikës së tre. Pika e katër dhe arësujja e katër që duit me ba durim. Ka thonë, e njëshhë dhe ennehu idha afe vë ahsen aurasehu zalik min salamati alqalb kjo esh shpirtore kjo esh shpirtore dhe melhem shpirtor ka thane katerta duhet ta, ta ket parasysh te dheshmoje se kur fal dhe esh lyen gjunahin e teatrit dhe ja lem hakin pa ja mor ka thane kjo lexhurm dhe trashegon salamatul qalb li ikhwanih ja pastron dhe ja ciltson dhe ja kristalizon zemron për vlezërit e ti. Sot, pengamere alej salatu e salam, ka përmen në adhidh se njëriju nuk duhet me posë haset, mashtrim, qëllim keq, adhe ka thonë, la të hasedu, la të bagadu, la të shahanu, mos u ureni, mos kini zili, mos u mashtrojnë në mezveti. Pse? Ka thonë se kjo është smundja u mejtëve për para. Gjithë u mejtët e kam posë smundja në zilis. Benu Israelët, e kam pas mundi në zilis. Allahu të varë kjo vëtë ala, kër i ka shpëtu për aunit, ja u kanë da e detin në dymëvët vrima. Për çka? Se kam pas haset fis me fis. Une nuk vije të kjo derë. Sën është e johët, ja. Edhe kur ka arë puna me shpëtu, jo zvi, si du, qëllë ma mu që kënejna. Kur kanë pi uj, ka thonë, spi të filoni. Qëllë ma mu veçanë një uj të veçan dhe një burim të veçan. Kjo smuja keqe, ka thonë bën nga meri a.s. se hasedi han të mira që shi han, zjarri, drut, e thotë. Andër ka thonë, kur njeri u fal, i pastrohet zemra për vazrit e ti. Pastaj, wa naka i jimin al gishi wal gilli, wa talabil intiqam, o iradet i sharr. Ka thonë dhe i pastrohet zemra nga mështërimi, qëllimi i keq, zilija gill, gill, وطلب الانتقام وipashtrohet dëshira për hatmarrje Allahu xhallahu olen kur i ka përmend banorët e xhenet ka thon wa naz'na ma fi sudurihim min ghill ikhwana jau kena trhesh dhe jau kena shkul nga zemrat e tyre zilin ikhwana de kenabov lezar ibn el jouz e ka nje shpjegim me kët ayat thot pse allah e largon zilin ne xhenet se lërgon. Kur kredi ju ka dhonë Allahum. Maj pakti në gjenet ka, sa dhe dhët dënjoja. Maj pakti ka, sa dhe dënjoja. Pse mna i hek zilijen? Shumë ka, sa të dushë. Thëti më njërgjauzi, Allahumës me hek zilijen në gjenet, co pa ishmi bo? Pse ki ka ma shumë? Pse ki ka ma pa? Kështu më ra. Mirë pa Allahumë e ka cek, e ke me hek zilijen për çka? Me jetu si vlezër. Me jetu si vlezër probleme dhe të lashe dhe nga të resa dhe në këtë botë është, shkaku i zilis, shkaku i zilis. Sa njëri unë ti munësh me gjithë kura shenje vlatë të ti të përparum, në fushë, qfar do fushë, në fushë të biznesit, në fushë të pasurijes, në fushë të dijes, në fushë të qfar do loj profesionalizimit që e ka thonë Allah u gjelonë, me thonë, elhamdulillah dhe një musliman i përparuar. Sa e shëfë, me plot shpirt me thonë këta, me plot shpirt, që argumenton se na jeta i jetojmë në një botë shumë të rrezikshme. Shumë të rrezikshme, sa ti nuk e djeni ti kanë më thonë, elhamdulillah Allahu i pasqallon ti, leje. Alla mohu më dhofsht. Nuk e djeni na këtë. Pse? Se jemi të smut. Kemë smundjen në zemrat tonë, Allahu na pastron. A do të shoqërosta më të imi? Kur njeriu fal, pastrohet nga çollimet e këqija. Pastaj ka thonë, o iradeti sherr dhe ja largon çollimin me bokshar qodhimi në bësharë sytë kanë sharë kan shar, jua ka sharë vëshi ka sharë apo? për nga mere aleyhi salatu e salam për të gjitha ka ka siel tekst të veçan pasaj dhëtë vë hasala lëhu min halawati l'afwi ma jëzidu ledhëtëtëhu vë menfaatëhu agjilën vë agjilën alën menfaatih hasilatën lëhu bil intikami adhafën mudaafëten dhe kur fal e gjenë mbëlsin e faljes d len lezet dhe knëci nbi lezetin e hakmarjes në këtë botë dhe në botën tjetër shumë fish ma shumë se sa hakmarja. Pra, kur ti hakmirësh, për shka hakmirësh? Për me shnojsh vetë vetë, në po? Dhe hajt ka folë dhe t'ja kikëthije. Tho t'i për dhimje, kur ti a falë, kjo ma lezet dhe shumë ma mbëllësi se sa vetë hakmarja. Se hakmarja është për me hek barën në shpirtë, po thotë kur ti a falë është ma, ma letë e lërgon dhe arriyet për inkancive shumë më shumë. Pastaj thot, wa yadkhulu fi qaulih taala dhe kur të fale hin në fjalën e Allahu xhellahu wala, wallahu yuhibbu al muhsinin, Allahu i do bamirsit. Fi ysir mahbuban lillah, bahut i dashur te Allah. Bahoti dashur te Allah. Kjo mjafton vlerë. Allahu më thon fale se unë të dua. Ç çado më shumë. Më thon fale se unë të dua. Edhe u kriën këtë meselët. Fa jësiru mahbubën lilla bati dashur i Allah. Si të bashi dashur i Allah, kam baruqështë, ti ki fitu edhe, nuk kamo për tej diçka shkasinohet. Pasaj dhe dhe, fa jësiru haluhu halemen uchi dhe minhu dërhem, fe uj dhe alehi ulufën minet dënanir. Fa të gjendje e ti bati, si kur ati që si li është morë një dërhem, dhe janë këthi me mija, mira dinarë. Dirhemi është prej argendit, dinari është prej arit, altanit. Ta ka mërë të kështë një dirhem, ti ka këthi Allahut dinar, arit shumë. Thotë, fëhina idhin jefrahu bima mennë Allahu aleyh, a dha me fërahin jakun. Thotë, kështu gëzohet me një gëzim, mas shumë të që ka mundësim u gëzua. Më bëjë i dashër e Allahut, Allahut tashlon një gëzim që s'ka mundësim u përshkujt me fjallë. E lusim Allahum në gjellëvarit që Allahot në e pastroje Gjokës aton nga dëshira për hakmarja E pesëta Ka thonë E nja'le me enne me në tëka me ahedun Katt li nefsi hi Illa e urathe hu dhali ke dhullën Një gjithu hu fi nefsi Dhe të leta dije Se s'ka dikush Ha? Nuk ka dikush Që hakmerot për vetë vetën Për vetë vetën e ti Vetëm se kjo kam i të rashigu Po shtërsi dhe në nëshimin Që kam e ndi prej mrejna Prej mrena, Së shikon njëri pse hakmirret. Sekur ofendohet, ha, ndin keq. Dhe u mendon se u përstërsua dhe mundohet mo hakmirrsi të largojë këtë përstërzi. Sheh kur i sami te mia thot, "Ku të hakmirret, kamuni për imrën ai poshtër." Kjo është më e keqe. Dhul, dhulësh në çmim. Fa idha afa 'azza-hu Allahu ta'ala. E kur të fal Allahu e ngrit. Kur të fal, Allahu e ngrit. A e kundërta njerëzit më ndoi të kundërtën? Si afali. Se, se u nxhmova e kundër ta nëse e falë Allahu të ngrit ve hadha më akhbar abihis sadiqul mësduq sallallahu aleyhi sallam thot këta e kalamruhe besniku i vërtetuar në besnikri Allahu e ka vërtetuar besnikrin e tina ku ka thonë për nga meri aleyhi sallatu e sallam ma didhme kanë zed imam muslimin nga bihorej radhujallahu han ka thonë për nga meri aleyhi sallatu e sallam ma zadë Allahu abdem bi afuin illa iza Allahu nuk jashtën robit kur falë vetëm se Izzën, kërënarijën. E gjithë kërënarija me thanë dikujna falë e kije. Të falë të kije. Nuk kam nevoj më mëmurë më tije. Pasaj thotë, Fëllë izzu l'hasëll lehu bil afwi, E habbu i lehi u enfa'u lehu minë l'izzu l'hasëll lehu bil intiqab. Kërënarija dhe ngritja dhe lërëtsimi që ka e gjenë kur falë, është shumë maj dobishëm dhe maj dashur të robi, Sesa? Kërënarija që ka e arrinë me haqëmarja, Me haqë hakmar, fa inna hadha aizzun fi adh-dahir, saknaria e arritur me hakmarje është vetëm për jashtë. Po huwa jurithu fi al-batin dhullan, emrena është i poshtërsuar. Ai cili është hakmar, Sheikhul Islam do të më dëmtëgoj. Ai kur ka shkuar te shpia ka ndih poshtërsi, pse pse u hakmora? Pse e shojta donë pse ofendova? Ndërsa thot, wa al-ufu dhullun fi al-batin. Dërsa thot më nëshmimi është njerë me pështërsu vetën nga brenda Juri thullë i zebatin o dhahiren E Allahu i atë ja qënë një krenari edhe për brenda, edhe për jashtë Njerëzit kër tja falë e dikush, që ka thojnë? Kër për nga meri a.s.s.s. ju ka tha në mëshirikve Ditën kër e ka siru mekën Idhhebu Thë entëmu të tulaka Shkoni se jini të lirë këtë prej meje A kam pasë haktaj të ja kanë vrarë shokt, ja kanë vrarë misht, ja kanë vrarë familjar, kanë shumë muhakëmor me nga Merre Aslan. I ka thënë shkoni se kët lirini. Çka kanë thënë ata? Nakakop një nënçmim, s'dish me kë kallzo çfarë më çmimi. Në u mundum me vrar, në u mundum me burgos, në u mundum me torturë, në u mundum me mundu, no ja përkë përsekutum shokt, çka s'i bannam dhe ai tha shkoni se të fal të keni kët. Çka ndodh kët rast? Ai ka habi me kët me kët justamad alay salatu wassalam ndaj ato janë në zhmu vet. Pejgamberi Alayhisallatu Wassalam është ngrit. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kjo është modeli jon. Kjo është modeli jon. Jo modeli të shkaqçeve, modelet ku thonë "Siala une, une nuk ja la. Ça a découché, que c'est Allah qui." Ka hakm aq log ve postërsi. Pejgamberi Alayhisallatu Wassalam i ka vull gjoçet, janë vranë njerëz. Ka thonë shikoni se të faltë keni. Për çka? Për një moment. Alayhisallatu Wassalam. Kjo është e kato, e pesa që ka përmën sheikhul islam ibnu Tejmije e gjashta wa hie min aqdhamil fawait të sheikhul islam e Tejmije dhe kjo është ma e dobishme për kejde, për kujt kejde për njëzëtve o që ka përmën njëzët shkat që pëse mja u falë njërzve dhe shkot, më me bo sabër, ka thënë kjo është ma e dobishme cële është ajo, e jeshhe dhe enel gjeze min gjinsil amel ka thënë le ta dije se shpërblimi merret në bazë të llojit të veprës. Allahu na shpërblen neve çysh na veprojnë. Pastaj ka thonë wa innahu nafsuhu zalimun muznib. Le ta dije se vetaj shpirti i ti tij është zullumtar, gjunaçor. A pranojnë na kërcëzë zullumçak po? A jemi kë të mëkatar? Po wa an man afa an in nas afallahu an kushifa njerzit allahu jafal u man ghafara lahum ghafara allahu la kush jaushli njerzit allahu jaushlina atina kjo ma e madhe s'ka ma e madhe se kjo si duhesh me ta falallahu fal, fal. na kemi na përmend rastin e ebu bekri siddiqi kur ja ka falë njëri prej familjarëve të tij i cili ka cënuar derën e bijës së tij jo vetë bijës së tij bashortës së pejgamberit alayhi salatu wa salam ne ka dhan kur nuk ndihmojmë Allahu gjellon e ka thënë E la tu hibbune enjë gëfira Allahu le lekum Ka thënë aspo do t'i Allahu me t'afala Ka thënë bela e ja rabbozat E ka thirat e ka thënë t'faltë t'kje T'faltë në derin e, e bijës Sot njërzit nuk Një fjalë me t'a thënë Shtatë dhjetë si folë, dhëtë dhjetë si folë Kjo s'mundje, s'mundje shumë e randë është Allahu n'afaltë Ane dhëtë, du është me ditë se ti e zullum qarë vetë Dhatyë xunaçar, ki nevoj Allahu me të fal. E çuish me të fal, falja utjër. Allahu këtë keni Allah. Ju Edin Ram ibn Has, ku ka të mbajmë, tash hi në banor të xhenetit. Shkurt. Hi ka hi një, ka don banor të xhenetit. Për së dyti banor të xhenetit. Për së treti banor të xhenetit. Abu Luaj ibn Amr ibn Has e ka përcjell djali Amr ibn Has. Ka flet me ta në shtëpinë e tij. Foth kur djoz bajke. Kur djo moshum se un nuk bajke, madje veç fort vetëni harifalke. Tha i thasht, tije, tre herë, ka thonë, për nga nësa mi e bandorit gjenetit. Qka ban? Ka thonë, kur gjo? Tu shku, ka thonë, ka thonë, ka thë vesh një sen, nësa në san, qa jo se di. Shiko, ka thonë, nuk e di, ndështë ta një sen, qka mujnë e cekë për veti, e kam. Ka thonë, kur bi nga otën, ku shumë ka ofendu, ku shumë ka hin hak, këtë halal e kam prej muslimanve. Ka thonë, që këtë pashtë ka shtinë gjenet, se nga s andetot fa iza shahida afwahu anhum wa safhahu wa ihsanuhum aisaatuhum ilayhi sadabun li an yajziyahu allah kadhalika min jinsi amalihi fayafu anhu wa yasfahu wa yuhsinu ilayhi ala dhunubi fort ku ta shofe ku ta kuptoje se si tfale ja fal allah si tia shliye ashlin allah dhe kërkon që allahut ta trajtojë këta me lloj në veprës të ti për ti leçohet mëo fal njerëzve. Pra i thot o Zot, më afali, më fal ti. Po jashtëli, mëshli ti. Thot kjo ja letson me mëo ja fal njerëzve. Andaj thot kështu Allahu do të ja shlihen ati e do ta do të jetë tolerant në gjërat e tij. Do të jetë tolerant në gjërat e tij. Sa njerëzve Allahu dhellola i bulon me perdën e tij. Kan gjërat më shumë ibn Qayyim al-Juzeyri ka për më këtë meseldha kena fol pak Shumë pak kena folë për ata sepse Allahu ne ka caktu gjunajnë. Ibn Kaimi ka folë, tejet fell ka hië. Ka thonë, Allahu ka mishti njerëzit shumë me gjunajnët mdoja, kur kusht të si di atë. Veç Allahu ja di. A i di nëmëse që ka zbuluhe? Se ki kur kujtë që ka zbuluhe. Sa gjunajtë ja di di kujtë, kur që ka zbuluhe? Allahu ja ka mblu këtina. Ka falë, Allahu ja ka falë këtina. A do kjo është mesela, çish bash të bash, ka thon Gjibril alayhi salatu vesselam i ka thon pejgamberi sa, kemat edin tu dan, kjo ligj i Zotit, smurësh me çubisoj. Çish ti trajtosh tjetër, çash do të gadan, e që që është fal, fal, jo. kan me trajtue. Mbul, mbuloi, zbulo, zbuloi. Elusim Allahun, Allahu më na mbuloi të gjithëve. A do qadan wa yakfil aqila hathihi alfaida. Niret Menchri mëfton çka kjo. Çellash kjo? Adama ta fol, folu. Adam u kon Allahu tolerant me tije. Allahu më lut me zon kur doja. Allahu më lut me zon kur doja. Shumë depërtiaj. Ai shumë depërtiaj. Moshum se ti për njerëz ka dhënëni haz me kështu. Ka thënë Allahu depërtia shumë moshum se za ti për njerëz, apo. Çka a ke qejë pranuat ti muhakmor ndaj dikujt? Allahu më than, apo do muhakmor? A ti s'falën ne kët tuat? A ke pranuat çështën? S'prano. Sai mund më nxjerr diçka t'ska. Veç ti e dhaj Tebareke ve Teala. E shtata. Enja'le me ennehu idha shtegëllet nefsuhu bil intikami wa talebil mukabele, da alejhi zemanehu, ve taferrka alejhi kalbu, vefatehu mine me salihihila, ma la ju mkinu i stedraku. Ka thonë ështata, le ta dije se nëse angazhon vetë vetën me hakmarja, dhe me këthi hakin, dhe me këthi ofendimin dhe ata shka i kanë torturu njërzit, ka thonë i hum bët koha, t'hum koha, ta n'kohen me ndonë qysh mja këthije, ta n'kohen me ndonë qysh mja këshabe filani, ka fol kaç për mua, ka përguju mua. Çkon kohë ashtu kam më sku jeta ashtu. A jeta është më e shtrajtë se sa më përgujtu dikujt. Jeshta është më e shtrësa se ti më me mendu çka pat çikimet çka të faç koma boni, më e shtrëjtë është. Çka doje ne të ket. Ti kshirë punën tonë. Çka doje ne të ket. Pastaj thot, dhe i shpërndahet zemra. I përçndro i shpërdoro i i prishet zemra. Ju shtet. I, i kalon andaj këndej. Azemra ka nevoj për përçëndrim, i ka nevoj për përçëndrim. Pasa i thotë, dhe i hum bin levërdit që ka sëni këthen ma. Në qatë kohë që ka ti mirësh me ofendim, që ka mirësh me hakmarje, trunë një jëtë punantë, se qishëm ka shash, qishëm ka ofendu, mundësh me përmendë Allah, mundësh me lezu Kuran, mundësh me bëndë një dhikër, ka mundëthin qatë qastë të falë Allahu i Gjellu Allah, fitonë me diqka që ka ti, së të ka shku në, shku në Allah, me ndë. وتعالى. Pastaj ka thon: "Wala'all hadha a'zamu aleih min al-musibati allati nalathu min jihatihim." Do stha humbia e kohës o shumë më ma e madhe se sa e shabbia që ka bota. Ë? Kur ti humb kohën që se përkushton në adhurim, o shumë më ma e madhe se ofendimi që ta ka bota, cela më ma e madhe. Kjo, që ti e humb kohën duke u mirë me ata. Pastaj thot të i dhe afea, vësafë hafea rëga kalbu. Kërë të falë dhe të shlyë dhe të jetë tolerant dhe zëmërgjan, thotë i lirohët zemra. Shtë, no, e këndë të të ashtë të në gomë, këta lirohët. Falë të ka, që lirohët zemra. O gjithë smuhu dhe i lirohët trupi ti. A lirohët, a smuhu trupi për fjallë? A, a, a smuhu të smuhu të smuhu të smuhu të smuhu të smuhu të smuhu të smuhu të smuhu të smuhu të smuh një mujdit së shtu për e shtratën cële është ajo? Ja? in adabë rabbi ke lewa ke dënimi zotë të tanë ka me ndodhë një mujdit ka nejtë në shtratë ka në thonë shka kje, ka thonë e këmë dëgju fjallën e Allahotë të bareke vë të alë a dhe ka thonë i lirot zemra dhe i lirot trupi li me salih i hilletihi e ehem mu indëhu me të në të kam ka thonë dhe për qëndrohet për levërdit e ti si sa të janë më të r e teta, ënntiqana, daja ne ka. Kjo me të vërtet, kjo e teta pik e bën njerin u tërprue për me këtë hak. E bën njerin me armarë për vetvetes kur i shkon me një dherë me akthe di kujnë. Vallahi kjo pik çka ka thënë Sheikhul Islamu Teimiya, me të vërtetë teoria është e lehtë, për ta shpalos teorinë është e lehtë në monifilosofike, mirë apo për ta pastruar gjoksën dhe për të arritur në kët nivel don stërvitje që që ka thonë sheikhën islamet, i mënkaj me lëgjauzije, për njerëzë që ka janë të smut me veset të kësia, ka thonë, Lezaw, lezawalul gjibeli, mi largu kodrat prej venit, ash maran se sa mja e kdikujt një ves të keqë. Shikone këta. Ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thon dhe pasallet të mendojë se inë Resul Allah sallallahu aleyhu sallem men tëqama li nefësihi katta për nga beri kur së shak marrë për vedvejtëm kjo sështë katshë bëshdo fa in kane hadhe khajra khalqillahi vë ekrame hum ala Allah lem jem tëqim li nefësihi thëtë nëse mëj miri njërzve mëj miri njërzve Mëjë ndërshmi të Allahu të barëke vëtë ala Sështë hakmarë për vëtë vetën e ti Ma enë edhehu edhe Allah Me gjithë se ofendimi ti është ofendime dhe për Allah A ba? Allahu i Gjelluala ka than Men ju dhillahe o rasule Ku shë mundon Allah me për nga merin Pra me nëndshmu për nga merin Me nëndshmim dhe Allahut Se ti për shantë dërguarin E kisha dërgusin Andaj sharja pe pejgamberit të sharja, Allah dhe kufri ndaj pejgamberit është kufër ndaj Allahut. Pastaj thot. "Wa yataallaqu bihi huququd-din" dhe me sharën e tij lidhen të drejtat fetare. Zguzon me shar kur kush pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka sharëkone tina. Shikoj. "Wa nafsuhu ashraful anfus" shpirti i ti tij është më fisniku nga shpirtat. S'ka më fisnik. "Wa azkaaha mai pastrti" Wa e berruha mëj mire Wa e baaduha an kulli khulukin me dhëmum Dhe mëj shmangti nga veset e liga Kulli i njerëzorës Wa e haqquha bi kulli khulukin gjemil Dhe aje meriton gjdo qilësi të bukur Gdo si si të bukur Wa mea hadhe, me gjithë këta Qka me gjithë këta? Me gjithë këtë pozitë madhe Lem janë takim leha Kur së është hakmarë për që këtë nefs Për që këtë shpirt Thë kejfa janë takimu ehaduna E qishmunët dikush prej neve Shikon? Dikush prej neve Janë takimu li nefsi hi Hakmirët për vedvejtën e vet E leti Hue a'lemu biha Të, të cilën shpirt e njef shumë mirë të faran shtaj Bima fiha minë shururi vel ojub Shum mirja një fsherrin vetvetës dhe gjunoa çka i ka. Por çish mund të ky shpirt i madi pejgamberit aleyhis salatu selam, kur thosht hakmir për vetvetën, a njoni për neve hakmiret për vetvetën e ti, a ndako sherr e ka gjunoa e ka liksë dhe ka poshtërsi. A është me mend kjo? Pasi thot: Balir rajulul arif la tesawi nafsuhu indehu an yentqim laha. Aisha e Ai një vetvetën e vet, e di se kushton vetveti atij çat shumë sa mohakmar për ta. Një gjuna me shë e kida i Allahu Gjellu ala, një veç, e di se së më rriton mu hakmarë për vetëvejtën. Po sakena, sakena, veç Allahu Gjellu ala, e din. Pasaj thot, qadra tisaraha, Dhe nuk ka qa qëtë qa kadër nefësi jotë për tije, që ti të hakmirë është për ta. Pra, të dhe është më hakli, a ti api nga mejrë alai, salatu e selam, Të nga merë, ale i salatu sëlam. Kërejtë muslimantë mi bo bashkë, zbahan ma shumë se sa? Të nga merë, sëlam. Aj, kur së shë takmi përve të vetën e ti? I kanë thonë budalë, i kanë thonë me gjnunë, i qme endurë, i kanë thonë sihirbazë, i kanë thonë se atina i zbritin gjind dhe i folin, i kanë thonë se ti ki përqa njerëzit mu fësidu në fil arpë, i je i prishë në tokë, i në hedheni dhe sa hirani ju ridheni, i kanë thonë firavoni musës Do kan voksi do. Po, Megjithatë ato nuk është hakmir për vetë jetën. Nuk është hakmir për vetë jetën. Musa alay salam kur i ka thënë Allahu jelle jalaluhu ka thënë, "O Zot, mos i lejon njerëz më përgojë mbas shpine." Ka thënë Musa as për vetes as kum rujt këtë këtë sifat. Këtë folin për mua mbas shpine. Andaj pejgamberi alay salatu selam, shpirti më i lartë, nuk është hakmir për vetvetën e tina, andaj as neve nuk lejohet as shumë nuk menashku menja muhakmor për vetvetën ndër sana shembullt që ne kanë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo është e tetë e nënta in udhiya alama fa'alahu lillahi aw alama umira bihi min ta'atihi wa nhii anhu min ma'siyatihi ma wajeb alaihi sabr nëse ofendohet mundohet ke drejtohet torturohet për atë se është duke krye urdin e Allahut te bareke we te ala aposht adhuru Allahu xhellahu ala aposht duke ushmang gjonaht nëse për qëto mesele këj tërturot, ka thonë, atëra, aje ka obligim sabrën? Aje ka obligim sabrën? Që që ka obligim sabrën? Tëjaj të punën për Allah, shikone. Shikone qëfarë konkludime nga fjarët e Zotit të barek, jo, ala. ka thonë, kje e ka obligim, së obzgudzonë mishku me një mu hakmarë. Ka thonë, u e lem një kun le hullin të kam, si të konë mu hakmarë. Dikush të ofendom se i të falë në masë, ti qka ja këtanë trafish, po Diku shti e torturon edhe to vendon dhe ta na përkon derën se ti nuk je çò po përzijsh me gjunata njerëzve. Zguzon, jo Zguzon me Muhakmor. Se ti e të punu për Allah, jo për Muhakmor daja tjerë. Zguzon me tragun krenarim mbi ata. Shikonë. Wa fa innehu qad uudhiya fillah fa ajruhu ala Allah. Ai është torturuar për Allahu, ne ta prite për Allahut. Por ai i thoi Allah, o Zotë, më ndëmën çmua, të ti e priti. Ai o jo të njerëzit Muhakmor. Se a është për Allah? Nësë, nuk, nësë është për Allah, pritët Allah u gjele gjelelu Jo me, me u mburti me ta ha? Këto janë kuptime që njëzve nuk dojnë mi kuptu këtë sende Nuk shkote Allah me parullën dhe simbolin Kërën dhe sunnet, dërsa na këtë shpërblimi Këna këshirën të këtë më të këtë mëmor Innëma ju e fësabiru në e gjërahum Bi gajri hesab Ka thanë Allah u gjele, sabër live, ju vjen shpërblimi Sa, pa hesab Pa hesab Ku që dinë hesapin? Vëqë Allahu, Gjellë, Gjellë. Më lusim Allahu të barëke vë talë, Allahu më në bërë të rë. Fe inë Allah e shtëra minhëm, enfusëm vë emwalehëm, fe themenu ala Allah, le alë lë khalqë. Allahu e ka blejë prej besimdare, pasurin dhe shpirëtët e të rë. Le të pritin shpërblimin, prej Allahu të barëke vë talë, jo prej njerëzve. Pasaj thot, theman talab athaman minhum lam yakun lahu ala allah athaman. La hawla wala quwata illa billah. E kush don me morsh problemit e njerzit, mos prite kur gjanta Allahu. Mos prite kur gjanta Allahu. Sa ash problemi mul me dashku neve, kur dikush na ofendon, na ja kthena. Ja kthena, se nuk e kuptoi asha për... Allahu na shprovon mesazh. Olla o mesazh ku na por njerzit ti chon. Allahu ti chon mesazhet na por njerz. Faqinuhu men kana fillahi talafu kana allahi khalafu. Ajo çka prishet para Allah, Allahu ti takon me drejtë. Ajo çka prishet para Allah, Allahu ti takon me drejtë. Allahu ta ka prish ti edhe nëpërmjet njerëzve, Allahu ta ndrej, mos mos u mundon me morr për njerëzve. In kana qad udhi ala musibatin falyarjif bilawmi ala nafsihi wa yakun fi lawmihi la shughlun an lawmihi. Liman adha. Ana s'provue me njërëzi, me mosu i vete, fa të keci. Thërë leti këthej dhe vetë vetës. Leti këthej. Pra e para për adhurime, dikush të qanë se falës, dikush të qanë se je i dëvatë shumë, që ka të shme va? Mi jakti dhe të fysha, va? Kështu janë këtë shkuptime të njërëzve. A shikonë nësa këtë shkuptime ka në mesin atërët që falën, e janë të udhëzuar, e mundohën e praktiku fene zote gjellëvala? Shumë, prej neve, pra me alejkum anfusukum ka thalla allahu ju bojuni por bojuni vetvetes shikone vetveten ka thon nëse është provu me njerzi jo për allah por me çelë tjerë thot leti kthëhet vetjet se ka bën një xuna te allah te bareke we taala dhe mos ti mirë të madh asha e ka ofenduar e nëse e shohin se ka arrit pasuri kjo vlen kur ti allahut beqaton me pasuri tregtar duhet mi hapsin Dhe dhe të sët i ka begatu, Allah u gjenë le volë. Thot, va inkene katë udhi, ale hadhin, e ka mor një hisën. Allah i ka dhe më shumë hisën. Qa ke një pësukit? Kjo duhet, thot, i bëntimia me kuptu ki. Qishka dhe dhe, feljuotin nefsehu, ale sabër, le ta stërvite, dhe le tja boje atë dhe, vatanë, vetës, sabërin. Me tonë diku shkuje tonë, të, të veni sabërit. Vatanë e ka. Pse? E të të të së 100%, 100% dhe që më fol për ti, që më picqur, që më thumbur, çka s'kam me vol. Ka fituar me Aram, ka fituar me Aram, nuk është i drejtë, drejt. është i drejtë. Fillojnë njerëzit me filozofia. Ka boni pse s'bani? Mafto meoja, pse? Njeriu është ashtu. Hisën smunën, thot psa, apo shekhu Sami ibn Qayyim i thonë, piçë saj nuk pshtojnë, por vetë sa kanë kavë Allahu urahmat. Allahu na vëdit. Shigonis ka thotë. Fa inna an-nayla al-huzud dhunuhu emr amr mena sabr fat atic kae allah u i ka don begati ne kete dunjo cka duot me bosavr shum si me hangr hidhsi aba yaqubi sa per shemb yaqubi ka se ni pastor alei salam ibrahimi ka se ni pastor kan pas gra kan pas pasuri ibrahimi a dini sa ka pas pasuri se dikush mendon se pasuria es krim do te me kon zai Ibrahim a.S. disë ka pasë pasuri? Ibnul Gjozi thot Ibrahim a.S. ka pasë pasuri një qitet me begati, me bakdi. Një qitet akonit i me lop, me dele, me deve. Kitë ati një akon. Qollo qiteti? Kitë shkupi ati me dele? Allah. Ajni mune me, me paramendua. Ja akubi a.S. kure ka morë haset dhavivet el asë, ja ka quë e 400 lop, 400 dele, 30 deve, Me ja shujt ja pak zilijen se, mu më ka dhënë Allah u t'i jo. A dhe thotë, kush i Allah u jep hi se në këtë dunja, me të baje sa avër se kanë me folë për ta shumë. Kanë me folë për ta shumë. A ndoj thotë, mës me pasqen u thëtimët, durimi borës, durimi shiu, durimi të nëzetve, dhe durimi vështirësive, thotë, kësaj punë nuk ish, ishtë hitë rektari. Pra trektari, sikur që i duron shijun, e duron borën, e ed... dikush me ndonë se kur dikush arrinë në pasurit, që ish arrinë, që ashtu Allah ja ka qënë, jo Allah, jo Allah i dashonë. Sigurisht që i ka durun dzetin, sigurisht që e ka durut ftoftin, sigurisht më nxesin e ftoftin, ti nuk e kish jua e ka shijue, sigurisht udhtimët e shumë dhe janë mat hidhura për ta se sa, që ka thot, i mendimi ja thot, që shi duron që tolë e të duroj e dhe ofendimin. Pra ti a duron kër Dura edhe kërë të folë për tija Këtë të është e njohër Vë edhe emru ma'lumun indë në nas Enne men sadaqa fi talepi shejhi min e leshja Be dhe lamin e sabri fi tahsiri hi Bi qatë dhe disutki hi fi talepi Thotë është e njohër Se kush do me arrit diçka Edhe sincerisht E ka vendohë sirin ka me arrit Kush do me arrit diçka Edhe njer Edhe med vërtet do me arrit ata A do të sinqer, besnik me Zotin Xhelal Xhelal u, pa ja dhan Allahu nuk e lë. Pa ja dhan Allahu Xhelal u nuk e lë. Ëndoj zjarri nuk meritohet vetëm sa ai i cili e ka meritu zjarri, e do zjarrin apo? Ka thënë pejgamberi alay salatu selam, "Sein zjarri vetëm ai i cili do me hinje." Ka thënë jasova kush do me hinzar. Ka thënë ai është ka sun djeg mua. Ai do me hinje. Ajo asën djeg me zot do me hinzar. Ek zon atje. Edhe e 10-ta edhe me këta e përfundojnë. Ka thonë që i kërësëmë të imi e dhjeta prej motiveve dhe nëzitëve dhe shkaktarëve dhe shkaktarëve që neve në nëzitin më kanë sabërli, durimtarë, mja u falë njërzve mos më mirë me hakmarje dhe shpagime dhe larje të hesapeve ka thonë e njësh hedema ijet Allahi maah le ta dëshmoje se Allah hu është me ta wa idha sabir wa me habbet Allahi lehu idha sabir Kur duroje, Allahu është me ta. Dhe kur duroje dashuria e Allahut është me ta. Waridahu, do të thotë dëshmoje, rizallohun e Allahut me ta. Pra kur ti ban sabër, do të më pos para syj të trashënde. Allahu është me ti. Allahu me razallohun dhe kënaqësinë e tij është me ty, dhe me dashurinë e tij është me ty. Kur ban sabër, Ndhe ka thënë Allahu të barëke, vëtaq është dhe të të cekëmi ajetët që ajetët që ajetët që ka përmën Shekhusam i bën tëjmija Wa mën këne Allahu mërë, dëfëa anhu e nëwa el edhe wa el mëdarrat Ma la jadfa'uhu anhu ahadun min khalqi E kush dhe që Allahu është me ta Allahu ja lërgon belat, ja lërgon fatke të cijt Ja lërgon të këqijat, në qëtë formë që smunët, kur kush me lërgua Ha? Allahu është me tyje Allahu është dëshuria, Allahu të më tije, rizallëku i Allahu të më tije, Allahu e ka mojë përsi për vetë, më ti lërgu pëllatë. Ka thënë Allahu të barëke, u të tala, wasbiru, in Allahem asabirin, as bëni sabër, Allahu është me sabërlit, është me durin të ardhë. Pasa ka thënë Allahu gjellëvala, Allahu juhibbu asabirin, Allahu i don, durin të ardhë. Kjo mi afton vlerë. Pra, prej nëzidzve, prej shtidzve, Por ajo sa i çka na shton energjin me bëv sabur dhe me thënë të matur dhe të përmbajtur dhe mos mugeot me njerzit. Mos mugeot dikush në ofendon ajo kthejna me 10, dikush në nusune ajo kthejna me 10, dikush në ofendon ajo kthejna me 10. Po me bëv sabur me thënë dorsta s'ka di, dorsta ka gabu, dorsta ka menduar diçka keq për mua, nuk është ashtu, mi gjet arsië njerëzve. Sheh kur sa e dëmia po do të mi gjet arsië njerëzve. Jo musliman në musliman. Mi gjet arsië njerëzve. Jo, musliman, musliman, kjo është qështë shumë ma e komplikume. Obligime kje mësë me folë për muslimanin. Shekhull, Islam, Ibnu Tejmje, po fletë me duru ndaj njerëzve të cilët nuk janë edhe në Islam. A dojë thot, idha edhe u gënës, kur ta, pse e mërë shemë? Dikush thot, a bashkë për njerëzve të të të folë, për shkijet të të folë, a? Kur e mërë shemë për pengamërin, a lejë salat e salam, kushe ka ofendua ta, muslimanta? Kur tha për nga merës është hakëmor për me drejtër, kush e ka ofendua ta? Muslimanta? Ska muslimant që ofendo për nga mësramë. E ofendojnë? Jo vësim të ardë, armist, kur e ka në ofendu, ka thonë leje, leje, leje. E qka thubër muslimant? Andaj ti e kupton se sa smundja është në mejës e në njërzve. Andaj, sa vërlija duhet me pasë parasuj sa Allah është me ta, Riza Allah kur dhe ridaja e Allahut është me ta dhe dashuria e Allahut xhela xhelalu është me ta. Elusim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu xhella xhelalu të na shtoje energjin për të bërë sabër, energjin për të bërë durim, për qen të qenë të matur, për të qenë të përmbajtur, që ta ta fitojna shpërblimin e plotë të Allahut te barekehu te ala, mos na pakësoj dhe të mangësoj shpërblimin yonte Allahu xhella xhelalu. Elusim Allahun subhanahu wa taala, që Allahu xhella xhelalu të na zbukuron me sabër, ndaj lidhë gjuhat tona dhe frenohet gjuhat tona nga ofendimi dhe theme i haku dhe hakmerës elusimallahu xhalla wala çallahu te bara ka wa tala mai pastrojë zemrat tona nga xilia nga hasedi nga hakmarrë të ndryshme të mashtrimit të ndryshme të dallaverave të ndryshme elusimallahu te bara ka wa tala çallahu xhalla xhalalu u shpresin tona allahu ta permision elusimallahu te bara ka wa tala çallahu xhalla xhalalu musliman kudh çan allahut ndihmon elusimallahu xhalla wala çallahu yatimatë musliman ve allahut istrehan elusimallahu subhana wa tala çallahu xhalla xhalahu zullumçordnëz ve diçpartallan أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين